Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais, aquí en Radio Samboy, 99.4 da FM. Así que, señoras e señores, vamos ir coa equipo que temos por aquí, a las vías de son, temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e aí que o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, a este nosa programa Galegos Novais, Muchas gracias. Eh, eh, vamos a ir con estos enderezos que tenemos por ahí también. Que tenemos un blog que está siempre muy ocupado, menos mal, uh -huh. eh, que es galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail.com E este queñes fala Armando Fernández e Xulio, que xe parece se adubiamos isto cun pouquiño de música antes de entrar en farinha Aí o noso técnico está preparado para poder darlles evento <risas> a veces de música que temos preparadas Pois, Fernando Caduqueiras Bueno, baixamos un pouquinho esta música das, da... que é a banda de gaitas eh, as nosas rosalieiras da casa da, de Rosalía de Castro da nosa asociación cultural Rosalía de Castro e que encorne Y e entón, pois eh, vamos que mellor que recibir desta maneira a nosa primeira convidada moi boas tardes Sonia hola boas tardes, que tal? Boas tardes, ben vida, moitas gracias por atendernos, Sonia. Moitas gracias a vos, ben callada. Eh, eh, bueno, eh, grazas por, por recibirnos, pero tamén felicitacións por Hombre. ese novo... Eh, Traballiño. Eso, un, un, como un filliño, non? ¿Eh? Como un filliño. Inda estou asimilando como é, porque non me deu tempo a ida. Estou ainda nesa nube que non sabes porque que... É algo que, final, tardas en sí. eh, facer, uh -huh. despois decides facelo, uh -huh. e despois, cando xa o tens feito, vas asimilando como uh -huh. vai a ser, pero cando o tens na man, uh -huh. non é nada que te pensabas, é moito máis. Sí, é, pois, sí. Mais, cando a... se fai algo tan desexado... Que... Alegramonos que... moito e felicitamos te, por certo. Como, como se titula ese novo libro, esa nova publicación? dende a miña chanela dende a miña senela sí, sí, sí. que nome máis feiticeiro eh? De xanela, eh? sí. mirando <risas> pues dende, sí. dende a fiestra por ese sí. dicilo tamén es bueno eh, exacto tamén... exacto ademais a portada ten bueno a foto da portada sí. e eh... Ten as vistas que eu via de pequeniña de ah, a miña chanela, que era non bueno. no fallada a casa de meus pais. Moi ah, ben, ben. Bueno, sí, sí. que vai a ser miña casa tamén. Sí. Algo que debe ser eh, mm, poético tamén. E ao mesmo tempo tamén outra felicitación máis que temos que darche eh, de eh, que o sábado día 4 de xuño tamén estarás nun nun recital nun extraordinario, recital. non? Mm -hmm seteño participado, convídanme por si quero participar e ao principio costoume, de feito, dixeranme unha vez así me, de repente nun sitio e a min da me vergoña mm. porque le den público e así, pois pues, non estou habituada, pero despois eh cando cando mo dixo a segunda vez Hortensia que mm -hmm. que unha das que forma o grupo de, de versos de área, mm. pois convenceume, e ao final xa fun a tres ou catro ah. no que, que xa foi catro, recitais e <risa> tamén me acompanha Dani, que é o meu fillo máis máis pequeno, mm -hmm. e tamén recita de feito ah, Dani, bombe. teñe que decilo, tengo un poema no libro Ah, jajaja. o pues... último poema de Dani. De da, último poema de Dani. Moi Muy... Por pues, sí. bueno, eso, felicitacións, non, non vai a ser un recital eh, eh, como calquera porque además si sí, tedes estádes acompañados con música, música de Alba Pino, non? Uh -huh. Sí, con música xa xa xa ten están acompañado outras veces. Mm. É eh, eh, eh lindo porque a poesía e a música está ligadas, o esa sí, parte. Claro. Eh, é é moi importante. É unha com, <risa> un compañía case obrigatoria, non? A, sí, a sí, música. Sí, sí, música e poesía, Bandaman. Claro que si. Sí. Pois pues eso, felicitacións en moitas moitas veces que veín sí, todo eso. eso. Ad, Ademais hai que agradecérylle que somos primicia. Ah, claro, claro, para todo o <risa> mundo. Porque xa vo lo disera e aparte eh, a reír de falar con vos, pois pues, eu estaba indo a procesando o de si escribiría un libro o no porque uh -huh. estaba y como escribiré un libro al principio pero después cando estaba procesando y feito de, de que me entrevistara de sí de ir ir meéndome así por reconchños pues pois, soy uh -huh. como como consiguen convencerme a mí misma de que uh -huh. por qué no está y En as anteriores entrevistas dixera pues, que se si algún día se acaba un libro que, que tenía despremecia. I pues, así muy, foi. Muy muy traigoso. Traigoso. A última vez estaba en forno, lembrades. Pero é que vixas que somos talismán. Sí, pois pues sí, sí, sí Bueno, pois Dende eh, de a miña Xanela é un libriño de poemas que, que, que non é tan libriño É un libro que uh -huh. Fálanos del veña Non é solamente Unha visión do, do, do, do espazo Sino que tamén é unha realización De, de pensamentos e sentimentos No? Uh -huh. A ver, eu dende de a miña xenela, no a miña xenela boulo ontar, eh, na falla da casa de meus pais entón, uh -huh. e nos tiñamos prohibido subir o fallado. Uh -huh. Vale? Porque entre outras cousas, meu pai non, non lo disera cando éramos pequenos, simplemente nos dicía está prohibido subir en punto, uh -huh. e tiña escaleras peligrosas, e aparte para o outro lado da xa, onde está xenela, eh, é o fallado donde estaban as habitacións, e iso estaba seguro pero do outro lado das escaleiras estaba o fallado da cociña, e era un falso teito o sea, estaban as vigas e as tablas estaban clavadas da baixo para arriba e iso descubrí non sendo grande e, porque, e era por iso que non nos deixaba subir era peligroso, claro. pero ele non lo decía e eu cada ricunchiño que cada cada momento que encontraba de estar sola ou que nadie me via eu subía por esas escaleras y o que facía era ver por esa xanela y ah. aí soñaba e falaba conmigo mesma xa ah. das de pequeninha uh -huh. e cando, cando decidí escribir un libro <coughs> así falando cos meus fillos, teño dous, Pablo e Daniel uh -huh. e eh, eu decía, e que título lle ponemos? e que ponemos na portada? porque o que sempre ti claro é que a portada tamén graza parte de nós que, sí, sí. o que fosse na portada que teña que ser noso Pablo, o primeiro que me deixo foi Iso tes que poñelo a ti, por o libro teo uh -huh. Uh -huh. E bueno, eu dixen Pois pues, onde a miña xanela Porque aí foi Donde eu comecei a descubrir a descubrirme E, e a escribir xa uh -huh. E a escribir co, co corazón E, e bueno Moi ben, moi ben, ben Daí saliu o título, a portada As fotos son de Pablo A, uh -huh. a portada ya da la pela Son de Pablo que que lle gusta moito a fotografía e isso dela moi ben. Eh uh -huh. Dani está en un poema e estou roupada por el oh, moi ben, Pero estupendo, estupendo. E os poemas si sí son son sentimentos e son poemas que me piden que os escriba uh -huh. uh -huh. e escribo. Ah, moi estupendo. <risas> que boni bonito, que bonito é soñar. Exato, señora Maravilloso. He sí, sí. cumprido os sueños? Eh, é, é cumprilos máis aínda. Pois, é, bueno, a presentación desse libro será pronto, non? O quê? A presentación Pero? do libro. A presentación xa teño varias sí. <risa> varias ofrecidas. Farei unha aquí no concello, eh, a través do concello, eh, non teño fechas ainda seguras. Uh -huh. É posible que mondariz A libreira, que se chama Artencia eh, A da librería Sante Eulalia uh -huh. Pois me Me ajude a organizar outra uh -huh. E logo eh, En principio Teño unha xa A palavrada A ver se si, si vai adiante eh, Que me vais a hacer non por teu prólogo o prólogo fixo mo Xulio Pardo de Neira que vos oh, conhece outro poeta ese é o meu padriño ah. a me el como dice el que me apadrinou sí. eh, el vai me organizar outra en lugo pero fechas non teño a ver se coincide eh... con algo que esteu por aí Os chalas, si, me da que vo que sempre coñecamos a persoa. e aparte de eso, pois pues, aproveitar para brindar con si, sí, con... acompañado de, de, de... un cardoliño de viño, do que sea, que sea. Por suposto, que sea, muy para brindar bien. todo vale. vale, vale. Si, sí. Cont, eh, cantos quantas eh, paxinas ou poemas este te, como como como é? Eh? As paxinas do libro 90. Ah, no, no, no, pues, pues ya saben, eh. 95. Carai, pero por... hai que sacar unha follix, o prólogo de Xuliu Tendúas sobre vale, unha bueno, 80, ¿no? 90, por aí. Muy ben, muy bien. Eso, ben. que que recollen todos esos poemas que que son eso que diste, sentimentos e, e, e formas de de de, de actuar, e, e presentación. Quizáis os poetas o que facedes ese mm, Sei, reflexar algo do que a vida vos no, no, no, no, no, nos presenta, non? Os poetas sinceras, non sei, eu sei como, como escribo eu <risos> E por que? Eh, eu escribo segun, segun me mova dentro sí, ah, sí, sí. Eu podo ir dar un paseo e veixo, non sei A ollada dun, dun can, dun neno, sí. motivame Ou un paixarinho Cando algo me arrepia ou me... me nome dentro, sí, algunha sí. injusticia, oh. eh calquera eu uh -huh. eu escribo todos os días, pero uh -huh. despois poemas así uh -huh. que saco de dentro que uh -huh. eh, eh, é un momento, eu non <risa> non me espero, non o provoco, é uh -huh. algo que te sale porque o momento che provoca. Que exactamente? Uh -huh. sí, sí. Como que fai unha fotografía e o mellor veía que o sol o fundo por, por un buraco e dices, sí. é un momento de que a fotografía é poesía tamén si, sí, por iso eh, como, como me dice Alfonso Picheguero eh, a, a musa non hai que molestala pero no. hai que facerle caso cando che fala eh. eh, hai que estar atento si, sí, sí, sí, eh, pero, pero non falas e non traballas claro, e tampouco lle fala todo o mundo me dice el, o se que hai que aproveitar claro, que no exactamente, si, sí, señor moi ben, moi ben, pois eh, de verdade que nos faz contento e moi feliz sabendo que, que bueno, que xa está ese, eh, ese ser molo que nos decías que, que se, sería difícil de poñer en marcha seguro que se puxo en marcha e eh, xa está aí no prelo Pois é un mes hace do que eu esperaba eu, eu, foi, non sei eh, a verdad que todo o redor mo facilitou moito uh -huh. e algo moi desexado que uh -huh. eu nunca pensei, eh, aparte algo que eu, ni siquiera me permitía eu soñalo ten un libro mi madre mm, de feito cando era pequecho pesaba con escritores que eran seres imaginarios, mm. seres que nunca se vía intocables, mm. seres, pues cando cando creces pues dices, ah, mira, este escritor é de de Potareyes, este escritor é sí. de Mondariz, sí, etc. Sí, sí. sí, sí. Pues Alegrámonos moitísimo, de verdade e eh, eh, Por certo Que teñas, ademais, continuidade Da túa creatividade Nun dos teus naipelos É eh, importante, non? Porque sí. que sí, he pensado, a parte de Ahora que empecé non me van a parar tan fácil eh, A non ser que Ainda que sea paralelo ler eu sola Pero <risas> Eu penso seguir escribindo Porque é algo que necesito, ademais Eu claro. necesito escribir claro, claro. Sí, xa, verá, xa verás como o teu padriño Julio Te vai animar e te vai empuxar Claro que sí, ah, por eh. ah, sí anima... O ánimo del xa teño eh? sí, A eh. ver, a queda gusto así. Claro. De feito, Xulio non o conhecía E casi me fun arrimando A falar con el Para que me dese unha opinión dos meus poemas para que non fosse alguén que me coñece que me sí. dixe o que eu quero ir mm -hmm. que eu quero ir as cousas malas tamén sí. Home, vale. claro. pero foi así que él me dixo que... Sí. que pa diante, que me facía un prólogo e que que esos poemas que tiñan que estar a A vista e que tiñen que estar un no libro e así eh, foi vale. o último alento pues, que eu precisaba para xecalo. Pues, te alegramonos moitísimo e pues, un cousa que podemos dicir aos nosos ointes é que o millor poden mercalo en algún sitio determinado, non? En principio, ahora mismo van, vai hasta, xa están a partir de hoxe na librería Mil follas con Teresa, aquí en Pontareas mm. e eh, en Mondariz na librería Santa Eulalia con Hortensia uh -huh. É, eh, senón, si se se ponen en contato comigo, faremos de maneira de que os que queran o libro podan ter. Sí, sí, pois... Pues, en eh... principio, despois se si tiño moito éxito e se vexo que podo estar en máis sitios e así, pois, pues, todo, todo xandará. Nada, tremo usted a Barcelona e preséntese aquí outro. Por supón, vou oh, a Barcelona, que faz falta. claro. <risas> Pois... pois lo... na, na, naide, naide o desquita Porque en yeah. realidad de, a, que As persoas que, que falamos en verdade moitas veces Achéganse por aquí E yo feito de que, de que estemos en conxunto Pois non sei, ao mellor somos capaces de, uh -huh. de conseguir que na nosa asociación Por exemplo, sí. en Rosario de Castro de Cornella Se faga unha pequena Un pequeno convite e, e, e fagamos a presentación deste teu libro Que se, si, por casualidade Pois... Eh, apetece un teu unha visita á cidade de Condal, pois a mellor, unha fin de semana, pois faise so posible no para descartado. que pues, Non está descartado ir e sería un gusto, aparte espallar espallar poesía e espallala en galego, eh, é moi importante para mí personalmente, por sí, sí, sí. Claro, pois pues, claro, claro. eh, sí. Ademais, eh, o que falámos antes de Xulio Neira, pois pues, que eu teño unhas gañas porque sei que se move moito por Viveiro. Uh -huh. Teño unhas gallas de coñecelo porque unha persoa que na máis que das poucas veces que falen con el que eu me moi ben. Si sí, na da, da Gusto Sanarcella. Pois pues, uh -huh. mira, ches unha oportunidade cando cando sea a miña presentación que el organize en Lugo, uh -huh. porque non lo faser e conhece, coñecelo a el, coñeces má min, eu coñezo taxi tamén. Que coincida, non? Que coincida. Si, si, si como de matar robado especial os dentido. Exactamente. <risas> Mira, mi sonia quería, quería que que ti como estás aí en Ponterías, me parece a min, pois pues, eh, sí. quería, quería que que lle diserras os nosos ointes pues, algo que é representativo de Ponterías e ademais é único quizais en todo En, en todo o mundo Porque, porque o facedes con moitísimo cariño eh, Todos eh, os que están Ese corpus sí, é algo Ese corpus, es, ese corpus a, é algo especial Para toda a xente Para as ¿no? nas ruas Ese corpus eh, precisamente vai ser Este ano calla De 18 para 19 de, de xuño uh -huh. De sábado para domingo Sempre se fai A ver a xente que participa na elaboración E xa uh -huh. empezou meses antes Pois, eh, van collendo o material que non é perecedero uh -huh. para, para preparalas uh -huh. e, e despois, os últimos días o que se colle son as flores máis perecederas que, uh -huh. que, que hai que colle las nai frescas pois o que fan é, é xuntanse iso, o máis maravilloso é que a xente convive para, para facelo non? Uh -huh. e se fai en equipo E se fai en comuna Entón, uns van a buscar as flores Despois nos portais Dos edificios eh, se, pon, se pon a xente que quere participar uh -huh. eh, Hai xente que leva toda a vida Hai nenos pequenos Hai de todas as idades uh -huh. E se poen a desfollalas A sacarte de o que a, sí, sí, a sí, flor A separala uh -huh. eh, Se usa tamén café E así as sí, dos piñeiros Si, uh, si, sí, señor Sí, e se fai unha plantilla que eh. esa tarde, esa tarde de sábado, se marca na rúa con tiza, ah. despois, pola noite, uh -huh. eh, depende o horario que sea, pola noite se comeza nas rúas céntricas, uh -huh. que pero son casi todas, eh? Uh -huh. E... Eh, Eh, después de estarlo diseño, pues pois, se empieza a cubrir sí. eh, cada persona, porque dicen un que ten que hacer, hay maixente que pon un perfil y despois se vai rellenando por lo medio. Sí. O domingo a seguir e a misa do, do Corpus Christi, e a misa, y eh tamén son as as comunións normalmente, non? Sí. Antiguamente cando había máis nenos facendo comunión, se facía comunión durante todo o fin de semana desse mes. Sí. E despois ese día hai a procesión cos nenos da comunión Ajá. e que pasa por encima das alfombras e a procesión o Santísimo sí. Cristo e tal e os nenos da comunión detrás sí. e despois a xente que, uh -huh. que queira ir na procesión que iso que eu o que eu menos vivo pero bueno, sí. é respetable e é, e é así uh -huh. se, se desfalle despois incluso nas nas barandas dos, dos, pis, dos edificios uh -huh. a xente ten flores e cando pasa a procesión tira uh -huh. por encima flores é, sí. é maravilloso, é bonito é, é un espectáculo, é un espectáculo bonito. extraordinario sí. que eu vim sendo cativo pero ademais está desermanados con, con Tenerife, me parece sí. a mi, eh, que, eh, con xente... Tenerife e aparte Con máis sitios, creo eh, a, a xente, Asociación de alfombristas Que tamén hai Dende fai música en tempo Antes non había, ahora hai Asociación de Alfumbristas E van a varios sitios uh -huh. E incluso aquí eh, de fai anos, viñan os peruanos tamén, ou no, ah, veñen ainda, uh -huh. e fan unha alfombra. E, e de Portugal, veñen de Portugal e fan unha alfombra. E despois a xente daquí uh -huh. pois vai aos seus sitios e tamén vai uh -huh. a súa alfombra nese sitio. Uh -huh. eh, Acabará sendo <ríe> algo... Espectacular es Espectacular, eh, sí. Sí, sí Bueno, iso xo é Por lo menos es. as fotografías que se poden de, de, de, des, de Disfrutar delas Disfrutar despois Despois, cando, sí. despois do, do sí. corpo Os vídeos sí, Porque é increíble que, claro. eh, eh, después, por, las, por la mañana levantas Te vas a verlo Que é eh, eh, cando máis gusta, non? Porque cando está todo rematado E se ve sí, todo sí. rociando sí, Que sí. a mí también me gusta cando está xente Traballando mm. Porque é bonito Claro, sí, sí Pois, pues, sí. pues, felicitación tamén por parte que che toca Porque ti tamén eres de por ahí, o sea que, que, que Non a boa así. Seguro que claro. algún, alguna, algún poema Fai referencia a ese traballo sí. E ao corpus mesmo Ou ¿no? polo menos A esa... hora que o dices non teño ningún problema para aí <risa> Pero no, no, bueno, se pero... algún día me, me, me motiva Así que uh -huh. pero eh, ref... eu, Sería boa Eu que dicía que fai referencia a ese traballo de comunidade que, que tendes aí, que non ten por que ser precisamente a do corpo, senón que eh, pontería este moitísimas cousas máis que das que se poden disfrutar. Pero, como Armando sempre che pide, seguro que xa se antes preparado un, un, un poema para, para disfrutarnos dele. Eu teño aquí un poema que Armando, na anterior entrevista, sí. eh, me preguntaba se si eu era de... porque me pareceu un poema... Eh, vais. Quisimos uh. sí. <risa> <Vale. risa> me, me preguntaba si facía eh poesía erótica por poema este que estaba recién escrito. ¿no? Sí, sí, leeu un trociño. e porque le, bueno, pues, dije, pues próxima vez yo vou a ler eu enteiro y aparte mm. o aumentei un poquiño. Muy Vamos a ler. Por vamos a disfrutar del, de veña, cando ti ca vale. pareza, veña. Muy ben. Cando que es Eh, Xesta. folla unha vez máis. Os versos ameaçantes falan provocadores e de luxuria. Mm. Que sin ignoralos, e pechei os ollos para limpar a mente de pensamentos impuros. Pero unha vez máis, acariñei os teus beizos que xa xa de memoria de tanto que os visito coa imaxinación. O meu sorriso eterno instalouse na miña faciando polo enfeitizamento do teu olhar recivo tamén vou ter que arrachar os pensamentos. Están continuamente aliándose col versos. Tento a o máis posible para non mostrar os espidos ante a folla que todo o permite. Fago un esforzo sobrenatural tentando enganar ao subconsciente con flores e bolboretas. Pero as bolboretas boligan no fume dun baño morno con pétalos e flores de que ton... na tona da auga Acubillando os nosos corpos Nada, ata aquí podo chegar Unha folla máis que racho É unha folla máis que me pide Ser uni ser unida como un quebra-cabezas Para seguir con vida Colateixo do sentir No ronxel dos meus dedos Que van de diseñando Tras las coitas do meu interior recompoño folla É o poema dise ser continuado, ainda ten moito por dicir. Eu sempre lle fago caso, aunque xer mola dende dentro. Eleixarei no con vida e continuidade. Despois do baño, os nosos corpos foron enrolados pola mesma toalla e as verbas dun poema que ben poderían ser Mais que verbas. <risa> moi <Muy risa> ben, moi ben. Moitas gracias. Moitas muita gracias. gracias. E xa ten moito que dicir, Esa folla ten moito que dicir. Sí, sí. Tenga en sí. conta que mi felicidade feliz, eh? Moitas grazas, moitas grazas. Moita, eh, pois un honor, unha honra. Está feliz, está sí. genial poder facer felices aos outros. Sí. Pois eh, moitísimas grazas. O nos pasar un momento moi agradable. Chat buscaremos outra ocasión para poder comentar contigo cos, máis cousas da túa creatividade poética. Hasta outro momento, Sonia. Moitísimas moitas grazas. grazas. Logo. Apertas. Lógos a cantar que más.